Він стоїть. Малюх простоїть, але о Господи, на ньому чиєсь лице. Що? Він натягнув на себе чиєсь лице. Я не розумію тебе, Джеффрі. Повтори, бот начепив на голову обличчя людини. Що ти таке говориш? Схоже, вони зрізали шкіру з якогось челіця, зняли, як скальп, тільки не з тім'я, а з лицевої частини. І бот, він напнув цю шкіру на себе. Тіана Емерсон застогнала. Стефан Ернглен відсихнувся від передавача. Я ж казав тобі, вони дісталися до людей, обернувшись на джепа, кинув Ральф. У цю мить Тимур наче відключився. Схвильований гамір, що заповнив радіокімнату, Долітав до нього віддаленим шепотінням. Програміст зловив себе на думці, що його не дивує повідомлення Джефрі, а писана картина вписувалась у його бачення ботів. Він, правда, ще не розумів чому. Тимур почав пригадувати. Спершу демонстраційний тест для генералів з Пентагону Боти накинулись на мінігани, бо після двох тренувань засвоїли факт їхнього існування. Потім у пам'яті воскресли вечірні атаки ботів. Малюх, що засікав час появи охоронців, за ними зринула картина втечі. Бот відкриває браму, набираючи код і кахикуючи в кулак. Тимур відсунувся від решти і зацепенів. У Майконі Вадим Хорт працював над макросами. Тимур знав про це. Знав давно, але спочатку чомусь не надавав значення. У більшості САПР існує можливість створення макросів. Щоб не будувати однотипні моделі чи креслення, щоразу, починаючи з нуля, можна вімкнути режим макроса. Під час першої побудови система запише послідовність натиску клавіш, вибору команд меню тощо, утвориться код, який можна використовувати повторно, просто міняючи деякі параметри. Це і є макрос. У майконі Хорд працював над тим, щоб дії користувача перетворювались на максимально гнучкий код. І тут до тему дійшло. За секунду сталося прозріння. Хлопець усе зрозумів. Йому більше не знадобиться макрос VHBCF. Він і без коду усвідомив, що закладено у тому файлі. Тимур аж підскочив на місці. О, Боже! Прошепотів він і кинувся до радіостанції, виштовхавши Ральфа з крісла. Джефрі, ти слухаєш? закричав українець у мікрофон. Говорить Тимур. Так, Тимуре, я тебе чую. Будь ласка, не горлай так, а то тебе слухатиму не тільки я, а заразом і пів атаками. Той малюк, чужим обличчям. Тимур нервувався і говорив незв'язно Ну, ще й шкірою не лиці, він ще там. Радіо затихло. Джефрі оглядав ущелену, шукаючи бота. Та ось пролунала відповідь, при чому в голосі молодого американця проступили стурбовані нотки. Так, він на тому самому місці, що? Куди він дивиться? Не стишуючи голосу, випалив Тимур. На... Ну... Він повернувся, дивиться сюди, але не на мене, наче трохи вбік. Українець зробив глибокий вдих, стиснув колаки і приказав. Джефрі, я щойно дещо зрозумів, але не стану нічого пояснювати, бо це займе до біса багато часу. Ти повинен негайно...» Саме в цей момент щось відволікло увага американця. «Еге, народ!» – присвиснув він, не дослухавши Тимура. «Я бачу людей!» «Яких людей?» – озвався Кацуро, витіснивши голову Тимура від мікрофона. «Дорослих!» Це якась чортівня Тимур більше не міг стримуватися Грубо відштовхнувши руку японця, він закричав Джефрі, Алондро, валіть звідтіля Тікайте заради всього святого Тут люди, мов зачеклований, твердив Джефрі Вони дивні, ходять, мов сновиди Дехто лежить на піску «Ушивайтесь, якщо вам дороге ваше життя!» Програміст кричав так, що ризикував зірвати собі голос. «Боти навчаються! Вони весь час навчались!» Вчені здивовано перезирнулись, всерйоз переживаючи за психічне здоров'я Тимура. «Хлопче, з тобою все гаразд!» І тільки старий Кітаро нахмурився. «Жаль, що ми не прихопили камеру». Долинув голос із динаміків. «Чуваки, ви не повірите, що я бачу?» «Це якийсь сраний ясвенцем, чесне слово!» «Тимура, я не доганяю, чому ми повинні вшиватися?» Джефрій нарешті звернув увагу на волання українця. «Дурню, тікай!» «Хорд запрограмував їх на самонавчання!» «Кожну результативну дію бути перетворюють на код, який поміж ними і керує». Хорт усе життя цим займався. Кілька довжелезних секунд в ефірі панувала тиша. «І що з того?» – зрештою озвався Джеф. «Це щось міняє. Я знайшов їхнє лігво, і це головне. Джефрі, ти знущайся з мене». «Невже ти досі не зрозумів?» – Тимур трусився, немов у лихоманці. Серце висмикувалось із грудей. Хлопець не міг знайти потрібних слів, хоча вже тоді знав, що має статися. Вони дивляться і аналізують, як ви відреагуєте на чуже обличчя. Боти думають, що їх так легко пізнають тільки через те, що вони мають однакове обличчя. Програміст судомно заковтнув повітря і знову зірвався на критку. «Вийми нарешті голову із задниці, Джефрій, і почни думати. Сам факт того, що один з ботів напнув на себе чуже обличчя і постійно тримається перед тобою на видноті, означає, що вони від самого початку знали про вас, про тебе і Алондру». «Що? – йойкнув американець. «Вони від самого початку знали про ваш прихід, закінчив Тимур, знесилено сунувши себе вниз на кріслі. Долина смерті, Середа, 19 серпня, 12:48. Неподалік Сан-Педро. Важко дихаючи, Рінохет Хантер челапав уздовж дороги. Над розм'яклим асфальтом тремтіло сріблом розпечене повітря. Праворуч від шосе кучугурилися Вапнякові скелі. Десь там за ними починалася долина смерті. Час від часу Ріно озирався назад. Чоловік знав, якщо за ним щось поженеться, він не зможе втекти. Сил бігти більше не було. Він перегорів, як лампочка. Біг ніколи не був його козирем. Хетхантер міг до крові на кісточках дубасити грушу, Годинами тягати залізо в тренажерному залі, але коли справа доходила до затяжного кросу, він пасував. Не знаючи, в якому саме місці він вибрався на трасу, вище чи нижче від Сан-Педро, Ріно бездумно простував на південь. Амбал за будь-яку ціну прагнув опинитися якнайдалі від «Велле де ла Муерте» Несподівано з півночі долинуло дерчання двигуна. Ріно спинився, приклав руку дашком до чола і став дивитися. Страх повільно, але неухильно стискав горлянку. На пагорбі вигулькнув невеликий седан блідо блакитного кольору, двомісний пікап Шевроле Ріно чекав. Тікати не було сенсу. Небавом шевроле наблизився і став за кілька метрів від хетхантера. Двигун затих. «Боси, це ви?» – з правого вікна виткнулася кучерява голова Джеро. Ріно мовчав. Під щиками хвилями запульсували м'язо. «Я притягнув машину», – бадьоріше заявив африканець. Амбал, не говорячи ні слова, попрямував до авто. Вийшов на дорогу, обійшов капот і підскочив до кабіни з боку водія. «Боси, що це ви?» – Джере не договорив. Хетхантер лівим, прямим, вколотив його голову глибше в кабіну. «Це, щоб знав, як покидати мене!» – рихнув Здоровань. «Я не кидав вас!» – вироскнув Гереро. «Я...» Наступний удар відкинув його на пасажирське сидіння. Подавшись за рукою, Ріно наполовину валився в салон. «Клятий брехун! Зрадник!» – кричав Гевал. Джеров тямившись, ще рівно не втихомириться, викрутився в угром, переліз на праве сидіння і вискочив з машини. Ключі забув у запаленні. Гетхантер ще щось прокричав, а тоді відкрив дверця та і сів за кермо. Мотор загарчав. «Босе!» – Джеро схопився руками за голову. Наблизитися до пікапа не ризикнув. «Ви ж мене не залишите тут! Ріно, я не хотів, я ж повернувся!» Шевролет набрав швидкість. «Ні, стоп, сійте, будь ласка!» – Греро помчав слідом, намагаючись схопитися за кузов. Пікап від'їхав на десяток метрів і різко спинився. Африканець завмер. Від машини його віддаляло півтора метра. Підступати ближче він не наважувався. «Застрибуй, собача морда!» Зрештою долинуло з кабіни. Джер розірвався і за кілька секунд пристебнув себе паском безпеки на пасажирському сидінні з легким острихом, косячись на хетхантера. «Ти не міг вибрати машину з більшим запасом пального?» Практично не розстріляючи губ, процідив Ріно. «Чи ти збирався штовхати її до лабораторії?» У відповідь Джеро зітхнув усім своїм виглядом, промовляючи, «Не до того було», – хетхантер додав, «А про твою поведінку ми ще поговоримо», – і рушив з місця. Сам факт того, що один з ботів напнув на себе чуже обличчя і постійно тримається перед тобою невидноті, означає, що вони від самого початку знали про вас, про тебе і Алондру. Джеф, краєм вуха, дослухався до слів, що текли з навушника. Те, що відкрилося його очам, цілком і повністю заполонило увагу, а проте останні слова таки – достукалися до його свідомості. «Що?» – йойкнув Джефрі. Поки що в його голосі чулося більше подиву, аніж страху. Американець припустити не міг, що якийсь програміст, хай навіть дуже кебетливий, сидячи в темній кімнаті, за десяток кілометрів від Долини Смерті, не бачачи нічого з того, що бачить він, Може розумітися на ситуації більше за нього та Лондру, адже вони знаходилися в самому епіцентрі подій. Джефрі помилявся. Ця самопевненість коштувала йому життя. Вони від самого початку знали про ваш прихід, долинув голос Тимура. Бот Бо з начепленим обличчям, як і раніше, стояв на місці. Через кров, що стікала з його маски, було важко сказати, куди він дивиться насправді. Американець занервував. Повернув голову і зиркнув на мотоцикли. До них було метрів 200. Ніщо не заважало зірватися і добігти до байків. Знадобилося б секунд 20, може, 30. Після того боти їх ні за що не перехоплять. І хлопець заспокоївся. Коли Джеф обернувся назад, прямо напроти Лондри, схиливши голову і на набряхлі очі, стримів бот. Потвору від дівчини відділяло півметра. Якби хотіла, вона могла б дотягнутися до малюка рукою. Джефрі сіпануло. А Лондра ковтнула повітря і голосно заверещала. А тоді ліворуч з-під каменів вискочив ще один бут. За ним вигулькнув третій, четвертий. Вони лежали під носом, мов ящерки, напівзарившись у пісок. Перший схопив дівчину обома руками за горло і витягнув з приямку. «Ні!» – заричав Джефф. Замість того, щоб кинутись навтяки і спробувати дістатися мотоциклів, американець метнувся за дівчиною. Геройство абсолютно марне, оскільки через пів секунди після того, як боти витягли її з укриття, Лондра вже була мертвою. Потвори добре знали, куди вдаряти і що тиснути – щоб якнайшвидше позбавити людину життя, чорійці скрутили карк. Людь затмарила Джефрі. Він скочив вперед і змахнувся кулаком на найближчого бота.